ватираючи забиті сідниці, Артем наблизився собі, на і собі вискочив на перхан. Який я підтягнувся на руках. «Ти що задумав, чував?» насуплено спитав він. «Я думаю, треба брати. Потрібно вимитикувати, як взяти його у полон. На пункті збору заганади такого монстра Грінпіс віддадуть сотню наеба солів, ніяк не менш. Це ж цей, як його альфа-самець Тьому. Можна сміливо просити півтори. Тьомик не знав, хто такий альфа-самець, але мій задум йому відразу не сподобався. Слухай, Макси, Давай ліпше залишимо в спокій. Обачно порадив товариш. Кого? не заразу розторопав я. Ну, ведмедя. Я волів би за краще з ним не зв'язуватись. Аби я не був таким пришелепою, то би сумнівно послухався поради свого компаньйона. Одначе то полоба і гординя засліпили мене. Для мене тепер це справа честі, палка заперечує напарнику, відчуваючи притумлену ганьбу через нещодавну паніку і прищемленого носа. Він кинув нам виклик, а тому поки цьому монстру не відчекрижать її яйця, моя душа не матиме спокою. Повернувшись у хостел Чиклайо, я мерший поліз в інтернет. Узнавати, з ким нам доведеться мати справу. Пошуки не тривали довго. Через півхвилини я гукнув Тьомика до ноутбука, пицним пальцем у фотографію на екрані і прошепотів. Тепер я знаю, що за звірами спіткали. Це Алабай торкменській вовкодаву. Напарник прищурився, недовірливо похитавши головою, а тоді, нехвапливо, відсорбнув гарячого чаю з потрісканої чашки і мовив. Хай навіть так. Перепустимо, ти маєш рацію. Але як ти збираєшся з цим алабаєм впоратись? Кільканадцять секунд, пережовуючи в губах, Давно згасло цигарку, я переключався між закладками інтернет експлорера, похопцем пробігаючи інформацію про звички та особливості цієї страхітливої породи. Зрештою, я відкинувся на спинку крісла, клацнув запальничкою, підпаливши, згасли недопалок і випустив під стелю кільце тонкого сірого диму. Я не знаю. Я ще не знаю, цього. Алабай – середньоазіатська вівчарка, порода великих собак, виведена в Середній Азії. Ці велетенські пси відомі ще з глибокої давнини. Їх вважають пращурами англійських догів, швейцарських сенбернарів та іспанських мастифів. В Європу вони потрапили з гір та пустель Серединної Азії під час великого переселення народів. Азіат славиться нечуваною силою та гігантськими розмірами. Один з найбільших його недоліків, який водночас вважається і головним достоинством – це агресивна поведінка щодо чужинців. Порода не дарма носить назву «туркменський вовкодав». Протягом тисячоліть люди відбирали найбільш сильних і агресивних псів для охорони стад та жителів від найстрашнішого в ті часи ворога – вовка. Ненависть до вовків, як і непереборний потяг до сутички, донині панують в крові алабая. Нині за відсутності вовків алабай час від часу може загристи якого-небудь дворового пса. Хоча дехто стверджує, що на практиці азіат абсолютно незлобиво і добродушно ставиться до інших собак. Зразу влізе з ними знайомитись і гратись. Просто зі сторони це виглядає так, ніби він хоче розірвати собаку на шматки. Дорослішує алабай цілих два роки. Весь цей час він гасає подвір'ям, наче слон. Валить і трощить усе, що трапляється на його шляху. Під час гри навіть найменше азіат може збити з них, якщо ж зовсім розбуяниться. Не рекомендується лупцювати його кулаком чи палицею. Таке повчальне постукування він сприймає як запрошення до подальшої гри, щоправда, жорсткішої, і почне товкти вас, наче баран, своєю важеною головою. Навіть подорослівши, азіат залишається веселим та грайливим. Безперестану чубиться, кусається, кидається на всіх без розбору. У перехідні вікові періоди він поводить себе точно так, як хлопець-підліток. Ображається, огризається. Відстоює свою свободу і самостійність. Коли його карають, дуже страждає від самотності. Характерна особливість ця лабая полягає у тому, що він завжди б'ється з ворогом на смерть. В бою пес Велетень не відчуває болю, не знає утоми, безупинно й люто наносячи неприятливі криваві рани своєю велетенською пащею. Він може одним махом перекусити щиколотку коневі, що зафіксовано на багатьох східних мініатюрах. На старовинних малюнках можна побачити, як собаки цієї породи на льоту гризаються в коней або ж вистрибують на кінський круп і вибивають сідла вершника – не звертаючи уваги на удари з писом чи мечем. Бійцівські якості азіата виражені в назві, яку дали йому аборигени. Боря що значить «убивця вовка». Дивись, я дещо відкопав в інтернеті. Я висунув за роздруківку, Сторінки з якогось кінологічного вебсайту і прочитав один із абзаців товаришеві. Алабай нестями обожнює оладки. Він любить їх більше за найкривавіші бійки, за покусані людські литки, за відгризані собачі голови, більше навіть, ніж своє життя. Це проявляється вже на 20 30 дні життя. Малюх ще не більший за звичайнісіньку кішку, ще нічого не бачить, напівсліпими оченятами нічого не може їсти, тільки смочи мамину цицьку, але від запаху гарячої оладки збуджується і шаленіє. Його починають русити, наче в лихоманці. Він спинається, похитуючись на колі лапки і суне на запах. Заплітається, падає, розлючено пищить, але продовжує йти за оладками, забираючись далеко від мами. Зміцнівши, собача лабая буде стрибати, порикуючи від нетерпіння.